السلام الرحمن الرحيم والجر بالدخواس ومعظم و مكبر وده اسمنا جرده لفظن وي او كو یا معنه داسته او که بعضی دا خواس و معظمه و مکبره و نا اسم دی مجروره که دل دا اسم دی مجرور. <تصفيق> مجرور ول جره مجرورم بیلیشی بنا پدې باندې چې دا د عتب شي په الله باندې اقام ما جرورو دغه مګرورې لکه اقام مزفونه او مزفونه مجرور نه پدې صورت کې به معنا اصطلاح مرادی یعنی کې د ل د یا والجره ده او صورت که با دا عطب شید پا دخولو بانده و لپس دا دخولو بانده. دخولو, بانده. دخولو بانده اغا مرفوعو دا او پا صورت که با معنا مستری مرادی سویده؟ معنا مستری مرادی آه. خمولیانو جر دا خواست د اسم ذکر دا چې جر اثر د حرف جر دي جر اثر د حرف جر او حرف جر خاص په اسم پورې نجر مخا شو په اسم پورې د فار د دي چې لازم نشي خلاف په مبند اثر او د مؤثره کې ورغې که هر په جر خاص د ام نو اثر څه شه جر ده ام خرش په اسم پورې کنه زکه چا لازم نشي خلاف مابین اثر او ماسر کی نو چوک دا سوالو کی چې حرف جر په اسم پورې والی خاص ده حرف جر په اسم پورې خاص اسم پورې والی خاص د حرف جر په پیل مانم داخل شي په هر بده داخل شي جواب دا ده چې حرف جر وځوې دي د فار د افزه در سوالو د معنا د فعل يا د فعل خپل مدخول با او حرف دا نم مبزا واقعي کی او نم مبزا الیه واقعي او حرف فعل نفل اگر چه مبزا واقع کیږي خو مبزا الہی واقع کیږي ندته وجنا هر په جر په اسم پوره خاص تل بنده او په با حرب باندې داخل وس سوال وريديږي طالبانو چې <تصفح> ست دا قاعده منقوز ده و غلام و زیدین بانده غلام زیدین مجرور ده او حرف جر نشته خلم ده کانا جواب داینا دا داده حرف جر عام ده ک لبزن و او ک تقدیرن و حرف جر اگر ک لبزن نشته ده په تقدیر نه لا په تقدیر د لام بنده غلامون لذیدینا خبر ما پېږنه امره پوښي نه پېږی خاصه لوکي چې دا قاعده د منقوز د ف اضافه لبزی بنده څه معنی د اضافه لبزی باندې پنس د هغه چې چې هغه وای چې ف لبزی کې حرف جر نشته ده نه لفظن او نه تقدیرنا دا قاعده د منقوزدا په اضافه لفظي باندې خو په نزد حق چباندی چا چاوی وای چې په اضافه لفظي کې حرف جر نه شته او نه تقدیرنا شته ده جواب ده چې اضافه معنوي اصل ده زافت او اضافه لفظي فرعدا نچ فضافت من ن فضافت لفظي كي بمنل فقاروي اضافه لفظي كي بمنل فقار فرعلك انا كي وره كمان يو ونمنو فضافت لفظي هر مخالفت لازميږي ما بين د اصل او د فرعه کي دا جائز نه خبر امهستس خدي بلا خاصه ذکر کي د اسم وت تنوین بعضي د خواصو معظم او مكبرو د اسم نا اوا لغه قضه تنوینات 44 امرا لغه تنوینات 45 سوا د تنوینی ترنمنا سوا د تنوینی ترنمنا تنوین په لغت کې دا ماخذ دی تدیق قول العرب انه تنونته نَوَنْتُهُ اَذَخَلْتُ عَلَيْهِ النُّونَا مَثَل نُون داخِت پَرسای کُتہ منور کندن وے منور کردن شیمن تنوین داخله ول نون داخله ول منور کردن منون کردن اَے پَروټے مول کچ مول او په اصطلاح کې دا یو نونی ساکنه ده نونی ساکنه چې دا ملحقیږي په اخر د کلمې پورې په اخر ده او د بطابې د حرکت د اخر د کلمې خبره پوهیږو املیانو کوم اعراب چې په الجرو کې تاسو ووره د اغه اعراب او تنوین کوم ده خبره پېګنه ا تنوین نیم ویل شي مجرور او عتب شي په الله باندې او ا تنوینو مرفوع هم ویل شي په دې صورت کې په عتب شي په دوخونو باندې خبره پېګنه ا الجر کې هم سوال دل ته وريديږي چې دا تنوينو باندې کوم الف لام دا لېف لام به خالي نه وي يا یا الف لام جنسي يا به الف لام استغراقي وي لام او والکل باطل يوم نسيكي زګه کالی پلا می جنسی شي نه معنا چې جنس تنوین خاص د ایسم ده جنس تنوین خاصه د ایسم او الامر ليسه كذلك خبره ده سند زګه تنوین تر نن چې کوم ده چې څنګه په ایسم باندې داخليږي دا څنګه تنوین تر نن په فعل باندې هم داخليږي پا حردانه همه داخلیگی داخلی زکا تنوینی ترانوم دارازی ده پاره ده خوشوازه ای تحسین و سود ده پاره دواب خیسته که هل ده پاره دا چه سنگ پیل پا پیلی که په داغسی پا حرپ کم برازی پا ایسن کم لکه لکا, لکا چه؟ اصوابن داخل لله ومعاذ والعتابا وقول ان اصبت لقد اصابا ان سركوا لشرك لا غلده اصاب فعل اصاب فعل تنوين بداخلت اصابا ده ف حرف كان تنوين تنون راغله ای مثال لکه کان قدن کان قدن اطفل لکه نه او ته نن ته خبر ما نه او که الی پلامه استغراق یخ نه د ام باطل زکه ته به معنا چې هر پر د افرا او نه لا خاص د اسم ده دا خبره غلطه ده زکه چې په اپرادو تنوین کې ترنو هم نه تنوین ترنو ده او هغه څنګه پیسې داخليږي نو په پہلو په هر باندې داخليږي لکه مثال لته سو فورن او که په تنوین کې الیبلا مې هلي خارجي غیر اندازکه باتین دي چې الیبلا مې دي خارجي صدقه مأحود وغاړي صدقي مأحود وغاړي او د مأحود نشته جواب دا ده دلتا الف لام د پار د عهدی خارجی دی او کته و چې ماحود نشتر ک غواړي او سبق ماحود نشته دی نو جواب کوو چې سبق ماحود نشته دلته چې هاغا تنوینات اربعه دی چې نه تنوینات اربعه تنوینات اربعه دا خاص دی سم او تنوینات اربعه تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوزی، تنوین مقابلہ او را معنی پوئی کنو پوئی؟ امیر با سوال بوکی؟ شابره نبای اتراز بوکی؟ کتاب بکتل ای دیگا؟ کتل ای دیگا؟ اتراز داوکا؟ تنوین ولی خاصه ده اسم منذر ده تنوینات ا تنوینات 4 خاصه د اسم غرض د الله خبر پوهیږه نه نو جواب دا دی چې تنوین تنوین ته مکن زګه خاصه د اسم غرض د الله چې تنوین ته مکن راضی په انشرا په بغیر انشراپ کې او انشرا بغیر انشرا په اسم کې لازم خپل کنه وځه او تن تن را په نکارته او په عدم نهکارت کې او نکارته او دم نکارارت دا په ک راځي او تن وز راغلی د مزاف ال نه او سبتهورې کم چې اضافتته دا دخوا معظمه مبر د س خبر په غنه په غنه او تنوین مقابله چونکی دا مقابل رازيد نون د جیم مذکر سالم نه نو... دا مقابل رازی د خبر په غنه به دا مقابل ده نون د جمع مذکر سالم دا مسلمون ده مسلمونه کې نون ده دا, دا. دا. دا, دا. دا مقابل دا دا. او تاسو دا خبره تاسو معلومه ده چې تسنیه او جمعیت تشکیر او دا <تصفيق> پل کې ګور تکی او تا فیل کې تصیت او جمعیت نهشته د خبر نه نوالوکه ز ضرو یا ریبانې ذریبونه دا فال نه دي او دا ت جمع خو راغ که نه نګه تصیت او جمعیت دا پیس ک را په فیلک هم راغ دي جواب داده چه دل دل دل دل پاعل د دوی پاعل جمع ده اچه ام؟ دا جمع او تسنیو چې با پیل کی رازی دا اعتبار دا پاعل سرازی او پاعل نوی مگر ایسم وی پاعل نوی؟ اسم وی د دو وجنا تنوی مقابله قابلہ دام خاصه دیسنگر داد الله خبروانی Pasé esa. <coughs>